mindig itt van, aki kéne? Van itt valaki, aki nem kéne itt lenni? A csere már történt? Oké. Okay. Ma, ma igazán uh, talán igyekszem, hogy nem, nem lesz hosszú, de minden vasárnap így, így, így, így igyekszem. Oh, I have a translator. Igen, van fordítás is. Nem so, jövők szívesen. Nem kell. We're going to be in Matthew 24. A Máté 24. részében leszünk. And I was just thinking as I was preparing just how much we want to know the future, don't we? És amikor erre a bibliaórára készültem, azon gondoltam, hogy mennyire szeretné mindenki tudni, hogy mi lesz and, a jövőben. And the, the world is is curious about the future. A világot nagyon érdeklő a jövő. You remember last year December 12th the world was supposed to end, right? Emléksztek, hogy tavajad december 12-én vége kellett volna, hogy legyen a világnak? And we talked about it. You know, for years it seemed like, Úgy maybe tudjuk, not years, years but and you know, Nostradamus. Nostradamus, you know, what does he say about the future? Ő mit mond a and believe it or not, uh, you know, Yoslash. Um, what do we call that? You know, like telling the future. Future telling is on a rise in, in Hungary. Ha hiszitek, ha nem, a jóslás egyre jobban terjed Magyarországon is. Be, Az emberek akarják tudni, hogy mi lesz a jövőben. Right? Uh, Suzamamának right? is volt valamilyen a családjában, hogy valaki jós növözme? So, right? Valaki jós So, if you want to find, find somebody to tell you the future, you can find it. Tehát, hogyha szeretné valakit találni, aki úgymond megmondja neked a jövőt, akkor. Könnyű ilyen embert találni Általában ezért persze fizetni kell És semmi garancia right? nincs arra sem, hogy az igazat mondják neked. But uh, I'm, I'm glad that Jesus knows the future. De én nagyon örülök neki, hogy Jézus tudja, hogy mi lesz a jövőben. We can trust him. És mi megbízhatunk benne. We don't have to pay for it. Nem kell ezért fizetni sem. Az igaz, hogy nem ad nekünk rengeteg uh, um, de erről vagy részletet thinking, our, our De okoztam, hogy, hogy ez jó így nekünk. Can coming in 2014? Vagy, tudjátok képzelni, hogy micsoda káosz lenne, hogyha Jézus konkrétan megmondta volna, hogy én 2014-ben fogok visszajönni. I mean, it would be it, I mean, chaos. Teljesen a áll a világ. Globális. Okay. And Jesus, but Jesus has never wanted to, to, to gain followers by force. De Jézus soha nem akart erővel tanítványokat szerezni magának. Vagy fenyegetésekkel. You know, make your 2014, or else. Hozd meg a döntésedet 2014 előtt, vagy nagyon megbánod. You can believe that. That this room would be too small. Azt hiszem, hogy ez a terem túl kicsi lenne, ha így lenne oh, Jönnének az emberek, hogy félek. What if Jesus does come back? Mi van, ha Jézus tényleg visszajön? And, uh, Mit fog ő találni az én szívemben? Mit fog ő gondolni rólam? Go Jaj el kell mennem inkább gyülekezetbe. <laughs> Gyorsan, pray. You know, me kell. Pray. Gyorsan mondjátok meg, hogy kell imádkozni. What's kód, nyelv, a szavai. You know, hogy it, kell this, pontosan mondani it, a dolgokat, hogy hatékony legyen ez az ima. It, you know? Na, mi az? Maybe, a I'm wet. <laughs> Lehet, hogy épp vizesnek kell lennem, amikor megjön Jézus, pont be kell merítkeznem, és pont amikor kijövök, majd akkor érkezik vissza. Well, today we're talk about things in the future. Tehát igen, ma a jövő dolgairól fogunk beszélni. Is és azt remélem, hogy ez segít majd minket. I hope it you, és remélem, hogy bátorítani fog téged. azért, mert a proféziának a célja nem az, hogy szórakoztasson minket. It's hogy ilyen gondolkodásra vezessen, hogy na, hát most akkor hogy lesznek a dolgok? Wow, that's fantastic! Fú. Look at, yes. Hogy ilyen csodálatra indítson minket, hogy jaj, hogy ez milyen izgalmas, hogy lesznek majd földrengések, meg háborúk. Ez nem egy film. Ez nem egy szórakozásra. A azért adatot nekünk, hogy bátorítson minket, és megnyugtasson, vigasztaljon, hogy készen álljunk. And this question was going on in in the the minds of the disciples. They said, Jesus, you just rode into Jerusalem as a king. És ez a tanítványok fejében is forgott ez a kérdés, amikor megkérdezte Jézustól, hogy Jézus, te most vonultál be Jeruzsálembe mint egy király. Four or five days ago. Négy ót nappal ezelőtt. And now you're leaving. És most már akkor elméztél. You've been rejected. Elutasítottak téged. And you've rejected. És te is elutasítottál énben, akkor most mi lesz? Mikor fogsz te visszajönni? Mikor lesz place? Kidai asen a helyem? Because there's plenty of prophecies speaking of the Messiah ruling in Jerusalem. So when is it going to happen, Jesus? Azért mert nagyon sok prófecia van arra, hogy a Messiás uralkodni fog Jeruzsálemben. Át akkor most most mi lesz ebből a próficiából? And maybe that Jesus would just, you know, go away for a couple years and collect an army, and then go back. far off in the distance. But he begins to speak of things far off in the distance. But he begins to of But he begins to speak of things far off in the distance. the of wars. Háborúk, és a a hírei. And what we're going to look at today is Jesus talking about the és amit ma meg fogunk period. nézni, az az, hogy Jézus beszélt a nagy nyomorúságnak az idejéről. És azon gondolkozom, okay. hogy fél órán van arra, hogy ezt elmagyarázzam nektek. Work. Remélem, hogy működni fog. What is the Tehát mi ez a nagy nyomorúság? If you're taking notes, write down Daniel 9. Daniel 9, 24-27. Actually, let's read it. Daniel 9, 24-27. Daniel you know 9. where this comes from? Daniel is um, in exile in Babylon. This is the same... Daniel that was fed to the lions. Ugyanez a Dániel, akit right? ugye az oroszlánok vermébe dobtak. És ő sok információt kapott az Úrtól a jövőt illetően. Dániel Daniel 9, 9 24-27. Felolvasson. 24 Just one more word about Daniel. He's in Babylon and he searches the scripture and he finds out that the exile of the Jews to Babylon would only last 70 years, okay? És And he counts the years and he says, we're getting close to the end. And he begins to pray és megszámolja ugye az éveket, you know. hogy addig mennyit eltelebből, és rájön, hogy egyre közelebb van ennek a fogságnak a vége, és elkezd imádkozni. Giz, giz the, the elkezd imádkozni azért, hogy a zsidók megszabaduljanak. He, és mindenféle kérdést tesz fel Istennek a jövőt illetően. És Isten neki a távoli jövőről ad információt. And this section right here. 24-27 is about, it explains to us where we get this idea of the tribulation. Go ahead and read it. És akkor elolvassuk most a 9-24-27-ig, és ez fog arról szólni, hogy mi lesz a nagy nyomorúságban. Mm -hmm. 77 van, kiszabad népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés és megszűnik a vétek. Engesztelés nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a profétai látomás és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért és értsd és értsd meg Attól fogva, hogy ellangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senki lesz. Egy eljövendő fejedelem lépe pedig elpusztítja a várost és a Szentét. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig, de a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és az ételáldozatnak. A templom szegére oda kerül az iszonyatos bálvány, még csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Wow. Oké. Okay. Uh. Oké. Okay. So he starts out by saying 70 weeks. Tehát ugye okay. 77 így have, kezdi deniel ezt. Edézz, people, hogy okay. ennyi van kiszabva népedre a zsidóknak. Ez fontos, ez a zsidó népről szól. Uh, word can also mean seven years in Hebrew. A also hét, az azt is jelenteti, hogy hét év, a so you, héber nyelvben. And so you get 70 7 Year time Tehát itt, hogyha ö, megszorozzuk, akkor ugye hogyha hetvenszor, 7 évet kapunk. Okay, ember. I'm really bad at math. I wrote it down. That's that's that's. Uh, oh, it's not that difficult. It's 490 years. Tehát, okay. ugye a matákban ügyesek, már kiszámolták, hogy ez 490 év. And he says the clock will start when the decree goes out to rebuild Jerusalem. És azt mondja, hogy akkor kezd el ketyogni az óra. Amikor uh, kiadják a parancsot arra, hogy Jeruzsálemet újáépítsék. And that happened in 445 BC by and Cyrus. 445-ben, Krisztus előtt történ meg Silas által. And you can read about Cyrus, that. Círus, ugye? Círus. Yeah, and yeah. you can read about that in Ezra 1, or ez, like Ezra, the book of Ezra. Ez az Ezrásh könyvében olvashatjátok a Círus király. And it, and uh, first Az első 7 7 évben, vagyis 49 évben azt kezdik el, hogy ugye kezdik újjáépíteni a templomot és beindítják ismét az áldozatokat, a, az étel és egyéb áldozatokat Jeruzsálemben. And the clock keeps going. És akkor tovább ketyeg az óra. Uh, what God reveals to Daniels, a period of 62 seven year time periods. És aztán azt is megmondja Isten Dánielnek, hogy lesz 62 hét, vagy 7 év um, periódus. That's 434 years Ez uh, 434 év. That ends with the one being cut off. Ami azzal végződik, hogy a, a felkentet azt kivégzik. Now it's quite interesting that um, that you can do the math um, hogy ezt and come to the the very day that Jesus rides into Jerusalem as the king és ki okay. Jön az a nap, Jézus, uh, okay so from 445 Cyrus says, Go back and build Jerusalem. Te ugye Krisztus előtt 445-ben Círus király, azt mondja, hogy menjetek, okay, újraépíthetitek Jeruzsálemét. 49 years they're worshiping in Jerusalem, right? 49 évre ré, már megindulnak a ugye a, az Isten tiszteletek Jeruzsálemben. And, the, and then come 434 years that there, there's not a whole lot written about this time period Is in akkor, the history of eltelik még 434 év és erről az időszakról nem túl sokat olvasunk a zsidó történetírásban. And then Jesus is born. Akkor megszületik Jézus 30-32 év 30-32 év ugye az ő földi élettartama körülbelül három évig szolgál ebből Dang, és akkor ott jön az a nap hogy bevonul Jeruzsálembe as king mint király But he's rejected. de elutasítják őt a fejedelmet megölik vagy vagy hát elutasítják And it seems that the clock has stopped. és úgy tűnik hogy ekkor áll meg az óra De 7 62 is only 69 de ugye 62 plusz 7, az 69 csak. Which leads one year time period unaccounted for. Ami azt jelenti, hogy van egy ilyen 7 éves periódus, ami, amiről nincs szó, úgy tűnik. And that's what we call the tribulation. És ezt hívjuk a nagy nyomorúság időszakának. And there is an important figure during the tribulation called the antichrist. És van egy, egy nagy személy, aki feltűnik ez alatt az idő alatt, és őt az antikristusnak nevezzük. Now, anti can mean against, somebody fighting against. Az anti az azt is jelentheti, hogy valaki ellen harcol. But can also mean in place of. De azt is hogy Now, John writes in his letter, First John. He says there are many antichrists. János az első azt írja, hogy sok támad. But in In his Revelation, the book of Revelation, he writes that there is a last Antichrist. Theres is a, a capital letter A Antichrist. De a, a jelenések könyvében, ugye az is szintén János írása, azt írja, hogy lesz egy utolsó Antikristus, a nagy A betűs, tehát a, a valódi Antikristus. Who will be against, will be in place of the true Messiah, the Aki true Christ az Jesus. igaz Mesiás, az igaz Krisztus ellen és ő helyette lép fel. And his, his life will be energized by satanic power. És az ő életét ő a, a Sátán tölti fel hatalommal és erővel. Back to Daniel 9 verse 27. This is the one of whom it said he will make a strong covenant with many for a week. És visszatérve Dániel 9.27-hez, azt írja, hogy erős szövetséget köt sokakkal egy hétre. Ő lesz az, aki a békét hirdet, és azt mondja, gyertek, minnyáján gyűjjünk össze, is, és jöjünk uh, egy helyre, legyünk békében. We already know there's going to be lots of chaos in the world, but he's going to say peace, and he's going to have the power, the leadership ability to... To make treaties with countries, with many people. és tudjuk azt, hogy ekkor a világban már hatalmas káosz fog uralkodni, mégis ennek a, a, az illetőnek lesz hatalma és ereje ahhoz, és meggyőző ereje, hogy, hogy, hogy tárgyalásokat folytasson sokakkal, sok, sok néppel, és békét kínáljon nekik. És Izrael az egyik ország, akivel ő szövetségre fog lépni. But in the middle of the year time period. éves időszak közepén. in És a jelenések könyve pontosan párhuzamban van ezzel Right in the middle, so three and a half years into the tribulation. A közepén, tehát három és fél évvel a, a nyomorúság kezdete kezdetéhez képest. He breaks his treaty with Israel and begins to persecute them. Az Antikrisztus felbontja az izrael elkötött szövetségét, és elkezdi őket üldözni. And he sets himself up in the temple as one to be És ő a templomba vonul és magát kiáltja ki egy olyannak, akit dicsőíteni kell. Mert ugye a Sátán mindig is arra vágyott, hogy Isten teremtményei őt imádják. És the book of Revelation says that he will be supported with signs and wonders. a Szirajelnések könyve, hogy őt jelek és csodák fogják kísérni. Go, wow. Az emberek elámulnak, hogy aztán. A... And, you just see that the end is near, destruction, and God begins to pour out His wrath on the Christ rejecting world. És láttátok, látjuk már ekkor az igéből, hogy hogy hogy Isten haragja kiárad azokra az emberekre, akik Krisztust elutasították, és közeleg a vég. So this is where we get the the the counting of the tribulation. This is where we get this seven-year time period from Tehát Daniel. Ez az eredetei, Dániel könyvében annak, ahonnan a nagy megpróbáltatás vagy uh, nagy nyomorúság ideje uh, jön, és maga ez, hogy ez hét évig fog tartani. Ezt we're innent, going to see that what Jesus tells us uh, here in Matthew 24 is going to be on that, and we're see that it fits. És látjuk azt most majd itt a Máté ben hogy ez pontosan így rá illik erre a képre. But before I go on. De mielőtt tovább megyünk. honest. Lesz, hozzátok, it just sounds like a horror film, doesn't it? Ez kicsit egy ilyen horrorfilmnek tűnik nem? Sounds scary antichrist. hogy jaj, jön az you know, Supernatural, you know, wicked power mert feletti gonosz hatalmak szabadulnak el a földön. You know, hasn't hasn't the world just been going on like it has since the beginning? Like, nem nem nem eddig is már így halott ez a világ. Kezdettek óta. And so I think sometimes Christians have the potential to one either think I'm sorry, I just can't believe it. It's too it's too strange, too bizarre és azt hiszem a kereszténnek I többféle hozzáállásuk lehet erre, az első az, az hogy azt mondod erre, hogy, hogy hát ez, ez túl bizarr, ez ez így <coughs> ezt nem is értem, becsukom a szemem, nem is érdekel, nem is akarok ezzel foglalkozni. But I think God has told us these things so that we'll be de azt hiszem, hogy Isten azért mondta el nekünk ezeket a dolgokat, hogy, hogy felkészüljünk. Ready for something to happen. Felkészüljünk valamire, ami meg fog történni. És az elkövetkezendő három hétben itt Máté Evangéliumában arról fogunk beszélni, hogy hogyan legyünk készen. The second attitude that many Christians has to kind of freak out, hogy oh, teljesen itt kiborulnak. You know, the you Jaj, know, the, ő az Antikristus. The news turns on, oh, he's Befaculog the a, a, a híradót, jaj nem, ott van az Antikristus. Look at the TV, you see horns on his head. Nézd csak ott van valaki you know? a tévében is, és és szarvai vannak. And there are some Christians who just like freak out all the time. és vannak olyan keresztények, akik állandóan ki vannak. And borulva. they kind of live in fear, you és know? hogy a félelem uralkodjon rajtuk. And to those people, if any of közöttünk. If, if, if you're one of them, Szeretnélek titeket azokkal a versekkel bátorítani, melyeket Esther olvasott fel az Isten tisztelet First Corinthians 15. Az első Korintus 15. From 50 to the end of the chapter is one of the passages where we understand the rapture. Az 50-es verse a, vég, a végéig ez az egyik hely az igében ahonnan jobban megértjük azt, hogy milyen lesz az elragadtatás. 4 is another one. 4, What is the rapture? It's when God takes his church out of the world az amikor isten az ő egyházát kiragadja a földről. Now if you thought talk about the antichrist was strange. Hogy arra gondolsz, hogy az antikristusról beszélni már furcsa? How's that going to work? Ez már teljesen itt kiakasz, hogy most ez, hogy fog meg But here's what the bible says. De itt van az, amit a biblia mond. First of all, that the tribulation time period is for the Jewish nations, for the for the Israel az egyik az, hogy a nagy nyomorúság ideje az Izraelre, a zsidó népre vonatkozik. time period where God's going to win many of them back. Ez egy olyan időszak lesz, amikor Isten sokukat megnyeri önmagának. Mi ugye nem Izrael vagyunk, hanem hanem Krisztus egyháza. Bible also clearly states that the tribulation is about God's wrath. Being poured out on an, on a Christ rejecting world. Biblia azt is világosan kimondja, hogy a nagy nyomorúság ideje az arról szól, hogy Isten haragja kiárad egy Krisztust elutasító világra. It's punishment Ez for the egy world for rejecting Christ. a világ számára azért, mert elutasították Krisztust. But the Bible is clear that we are not we are not destined, we are not appointed to wrath. Viszont a Biblia azt is világosan kimondja, hogy nekünk nem lesz részünk ebben a haragban. Mi nem fogjuk megtapasztalni Isten haragját. Nem mondom, hogy nem lesz a, az életben nehézségünk vagy megpróbáltatásaink. De hogyha Krisztusban vagy, you will not experience the wrath of God. akkor nem fogod megtapasztalni az életedben Istennek a haragját. You not be nem fog téged megbüntetni. Ez teljesen igazságtalan lenne Istentől, hiszen ő Jézust büntette meg helyettünk a kereszten. A második I'm, I'm, sorry, I'm just saying these things. I hope kettő, some of you are writing down and you'll bocsánat, look it up. ezeket így mondom gyorsan, de remélem hogy le is írja. Indicates that the Antichrist will not come until the, what's, what's the, word used? the is taken away. This is the first 12 verses. A második Tesaloni 2, első tizenkét verse azt mondja hogy nem fog az Antikrisztus addig eljönni amíg Oh, gosh I should have looked it up aha tehát hogy csak hogy annak aki most még visszatartja ez van a hetes aki, versben tehát hogy ez a visszatartó out. erő megszűnik majd. and so I, I'm, I'm trying to pa I'm trying to paint a timeline for you that you can, you can understand okay? a dolgokat, oh, what would the restrainer be who would the restrainer be ki vagy mi lenne ez a visszatartó erő? Ki az, aki visszatartja a világban a, a gonosságot? Hadd a tegyek erre javaslatot. A Szentlélek. A Szentlélek, a, aki a, a a hívők, az egyház tagjainak a szívében lakik. Just imagine what kind of chaos would take place in the world. Amlek, vagy próbáltok elképzelni azt, hogy micsoda káosz lenne a világban? If all the, if the church, I'm not talking about Christians, you know, by name, but the church, God's own people disappeared. Hogyha az egyház és most nem egy konkrét csoportról, hanem ugye Krisztus egyházáról beszélek, hogyha ezek az emberek eltűnnének a földről. Hát itt nagy nagy felfordulás lenne. Where did they hát, hova Mi történt velük? You know, like, you know to school, go? Know. az iskolában, hát már nincs ott. Ho hova tűnt? Mi, mi történt vele? My boss, he's gone. A főnököm egyszer csak eltűnt. Thank goodness. No. <laughs> <laughs> Köszönöm, Uram, nem, csak csak mit... <laughs> you know, vicc. And and just think of the, the lawlessness. Gondolatékkel a mi csoda törvénytelenség uralkodna. Think of the wickedness, the evilness. Mi csoda uralkodna a földön. The selfishness. Az önzőség. The injustice. Az igazságtalanság. Because you have to understand that those who are filled with the Holy Spirit ezt meg kell, hogy értsétek, hogy azok, akikben a Szentlélek Lélek lakozik, visszatartják a gonoszságot a Földön, még most is. Nem mert annyira jók vagyunk, és annyira erősek vagyunk, nem because, azért. The God is in us. Hanem mert az élő Isten bennünk lakozik. Producing és ő jó gyümölcsöket terem. Szeretet, öröm békesség türelem ismeritek a listát. If all the people who have the fruit of the spirit in them disappear, what kind of chaos would there be? Hogyha az összes ember akiben meg a lélek gyümölcse, hirtelen eltűnne, micsoda felfordulás lenne itt a földön? Now I'm not, I'm, not, I'm not saying that you know people who are not followers of Jesus can't do Good work, so they can't do charitable things. És azok, akik nem Krisztus követői, nem tudnak jó cselekedeteket végrehajtani vagy nem letnek jótékonyak más emberek felé. But the majority of, of good works around the world are done by people who are convinced of the goodness of God. De a legtöbb jó cselekedetet hiszem, hogy azok az emberek hajtják vég, végre a Földön, akik meg vannak győződve Isten jóságáról. Kik azok, akik ott vannak Afrikában, az árvaházakban és a HIV pozitív gyerekek felé szolgálnak? Not only the, you know, not only believers, Nem, but by and large, nem csak hívők, It's the természetesen, de, de, de nagy részük ezeknek az embereknek hívő, Krisztus Egyházához you know, tartozik. És kik uh, fúrnak kutakat Afrikában saját költségükön? By and large, not exclusive. By and large, it's, it's believers. Nagy részt nem azt mondom, hogy minden egyik de a nagy részük hívő. Just imagine what chaos would be képzeljétek el, hogy micsoda káosz lenne, hogyha ezek az emberek, akiket Jézus megváltott, és ezt ők elfogadták, és a Szentlélek bennük lakik, egyszer csak eltűnnének. So we understand the chaos, we understand the vacuum that would be left tehát értjük azt, hogy micsoda felfordulás lenne, micsoda vákum lenne. To a like És akkor, hogyha ezt egy idő idősíkon nézzük, akkor ez így néz ki. 24. És majd a Máté 24-hez is mindjárt odajutunk. Point, Lesz egy uh, pont, decides, amikor Isten úgy dönt, amikor Isten úgy dönt, He will take the Church out of the world akkor ő az ő egyházát kiemeli a világból Krisztus menyasszonya elvitetik erről the, a világról the world will be thrown into great chaos. És emiatt az egész világ felfordulásban lesz Lawlessness will increase. Megnövekszik a törvénytelenség Wars will increase. A háborúk. Hiszem azt, hogy Izrael akkor nagy veszélyben lesz és akkor jön majd az Antikristus, és azt mondja, hogy majd én megvédelek titeket. There's something strange about that little piece of land there. Van valami különleges, ezzel a, a föld darabbal kapcsolatban ott a Földközi tenger partján. Oh, Azért mert a világban folyó nagyon sok háborúnak van valami köze ehhez a, a föld részhez, a föld darabhoz. All the eyes are focused on the Middle East. És nagyon sok szem szegeződik a közel-keletre. És a zsidóknak nagyon sok ellenségük van. And, and it cannot be explained by any other way than to say that it's supernatural. És másképp nem lehet ezt megmagyarázni, mint úgy, hogy ez valami természetfeletti dolog. Them, Isten szövetséget kötött velük. És a Sátán gyűlöli őket. Heard, the, the Iran, és emlékeztek Abinijabra, aki Iránnak a régi elnöke volt. He just openly said, you know, like the best thing to do is be to push every single one of them into the sea. Az mondta, hogy azanna a legjobb, hogy minden egyes zsidó csak így belelöknénk a tengerbe. The antichrist comes on the scene and the tribulation starts. És the seven-year time period. Megjön majd az antikristus és elkezdődik a nagy nyomorúságnak a hét éves időszaka. And he started started the countdown to the end. A, a visszaszámlálás. And the first three and a half years he is He is the greatest ally of Israel. És az első három és fél évben az antikristus Izrael egyik, vagyis a legnagyobb szövetségese. He, he probably helps them rebuild the temple. Valószínű, hogy segíteni fog nekik abban, hogy újjáépítsék a templomot. Which is ready to be built even now. Amit ugye már most is készülnek újjáépíteni. They just need an opportunity. Csak kell erre egy lehetőség. I believe hiszem, hogy az Antikrisztus meg fogja ezt adni nekik. And in the middle of the time period, és a hét évves időszak közepén, when the temple is, is finished, amikor ö, megépítik a templomot, when Jews have started sacrificing again, amikor a zsidók elkezdik újra az áldozatok bemutatását, he will appear, ő megjelenik, break the treaty, ö, megszegi ezt a szövetséget, set himself up as God, és ő önmagát kiáltja ki Istennek, And then God will begin to pour out with greater strength his wrath on the world. És akkor el Isten még nagyobb erővel kiárasztani az ő haragját a földre. Nagyon sok ember meg fog halni. Felfordulás lesz. Armageddon. És a hét éves időszak végén lesz ez a híres háború az Armageddon. When those who have refused to God, have so angry at him, Hogy azok, akik ö, továbbra is elutasítják Istent, már annyira felbőszülnek ellene, That they him to a in a Hogy kihívják őt egy csatára, egy olyan völgyben, amelynek Armageddon a neve. And that's really when Jesus És ez ténylegesen az az időpont, amikor Jézus visszatér. With the, just a word he defeats his enemies. És egy szóval leveri az The picture of Jesus returning in, in uh, Revelation 19 is pretty staggering. Az, a jelenések 19-ben az a kép, hogy Jézus hogy fog visszatérni az káprázatos. He's in white. With his robe dipped in blood? és az ő köntöse, az az vérbe van már. <laughs> és ez, ez, ebből láthatjuk az ő hozzáállását. Once, Egyszer Jézus eljött kisbabaként a lázatban. When he comes again, he's come in glory in Amikor legközelebb eljön, akkor ő dicsőségben és hatalommal fog eljönni. King of kings and Lord of lords. Ő a királyok királya, és az uraknak az ura. So. Tehát, The the the preface is done. <laughs> az előszóval. Last week we went until verse 14. Uh mutétend a 14. versig vettük át a 24-es rész. And if you want to you know put this in an outline form, verses 4 to 14 is Jesus talking about the és hogyha szeretnéd ezt így pontokba szedni, akkor a 4-től a 14-es versig az így a bevezető, az előjelek ahhoz, hogy, hogy Jézus... The a yeah, nagy makrobetatás. Yeah. So Tehát gyakorlatilag ez a nagy nyomorúságnak az első része. What we read? It's all the chaos. Emlékeztek, amit olvastunk? Ez te is káosz lesz. Háborúk és éhínség. Plagues. Ö, járványok. And, uh, and more és még több törvénytelenség. And és a szeretettelenség. Jesus says, the love of many will grow cold. Azt mondja Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. But he also says, the gospel will be proclaimed. És azt is mondja ezzel, hogy Isten országának az evangéliumát viszont hirdetik. So, even though the church isn't here, Tehát még akkor is, hogyha az egyház már nem lesz ott, there will be many who go like. Oh, I remember. <laughs> Lesznek sokan, akik az, akkor ébrednek rá, hogy ja, igen, hát az unoka mondott valamit Jézusról. Mi is volt az? And now he's not here. Most már nincs itt. It Lehet, hogy akkor tényleg And there will be many who repent sokan akkor fognak this time period. megtérni ez alatt az időszak alatt. És ők fogják hirdetni az evangéliumot. 15-ös verse 15-östől 15 vers. 15 a 23 versig olvassuk. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg akkor azok, akik Júdában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terres és a szobtató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. 23, 23, yeah. Akkor, ha valaki azt mondja nektek, íme a Krisztus ö, itt vagy amott, ne higgyetek. So, the, this is really about that, Time, right in the of the Tehát itt beszélünk arról az időszakról, ami a nagyomorúság közepén lesz. The here is named the of itt az Antikristus a pusztító utálatosság névvel illetődik. By akit ugye Dániel prófeta már meg. Any. Ő ott áll in majd a szent helyen, valószínű az éppen, hogy megépített templomban Jeruzsálemben. And Jesus is to those és Jézus azokkal az emberekkel beszél. Hogyha látod, hogy megépül a templom Jeruzsálemben, és látod, hogy ott áll egy egy ember, aki azt akarja, hogy őt dicsérjék, Run. Fuss. Run. Csak fush. <laughs> Mert veszélyben az életed. Run. Csak fus. That's what's going to happen Ez at the beginning or in the middle of the tribulation. A period. Verses uh, 24 to 28. 24 28-ig mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő. Jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is, ahol a tetem oda gyűlnek a saskesejük. Ez a nagy nyomorúság második részét írja le. You see, the his false prophets, signs and Látjuk azt, hogy az antikristus és az ő hamis prófétái jeleket és csodákat uh, uh, mutatnak az embereknek. Amazing things. Bámulatos dolgokat. Healings. Gyógyításokat. Good things, Jó dolgokat is tesznek. And és megtévesztetik, ha lehet, a választottakat is. they would even be fooled if it were possible. Akik akkor születtek újjá, a nagyomorúság idején, még őket is, ha lehetséges, megtévesztenék ezek a jelek. talking to them he says if you see this happening don't believe it. De azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, hogy ha ezeket látjátok, ne higgyetek nekik. You know, lightning shining in the sky. és a villámlást hozza elő példának amit ugye feltámad az égben ugyanúgy Isten haragja is right kiárad a, a, a földre és az olyan lesz mint egy ilyen természetfeletti háború amelyet itt vívnak a földön the last verse that Melinda read refers to és a 28-as vers pedig arra utal, amit a jelenések könyvében is olvastunk, hogy rengeteg holttest lesz. the the vultures will come. hogy meg jelennek a saskesejük, hogy ételt találjanak. after the tribulation a nyomorúság után 29-31 29-től a 31-ig olvassuk. Közvetlenül a manapok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe és meglátják az emberfiát eljönni az égfelhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy szóval és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. The return of Jesus. Jézus visszajövetele. Mindenki látni fogja. Az ő jele feltűnik az égen. I'm not sure what that is. Nem tudom, hogy ez pontosan mi lesz. He was born, Amikor ő megszületett. He had a sign. It akkor a star, volt right? egy jel az égen egy, egy csillag. Uh, some people have thought maybe it's the Shekinah glory. Lehet, hogy valaki az, arra, tehát hogy ez az ő dicsőségének a jele fog valahogy meg Megjelenni az égem. Amikor uh, azt olvasott, hogy hogy Mózes uh, megépítette a, a puszta ságban a, a templomot, az őstencsátrot. That, that there was a light that descended from heaven and occupied The Holy of Holies. akkor a, a sátorban, ahol a szentek szentje volt, volt egy, egy fény, amely az égből úgy, pontosan úgy világított, hogy ezt a helyet it, uh, világította meg. Ez egy kézzel fogható jele és bizonyítéka volt annak, hogy Isten velük van. And it was the Glory. És ezt Isten dicsőségének nevezték. When the the people were so rebellious, az later, annyira ö, lázadtak később One of God's prophets Ezekiel Isten egyik prófétája Ezékiel He saw the Shekinah glory leave Látta, hogy ez a, a fény, ez a dicsőség, ami ott volt eddig a Szent Sátorban, eltávozott onnan. I don't know what it looks like. <laughs> nem, nem tudom, hogy ez igazán hogy nézett ki. But it looks like people recognize they go like de úgy tűnik, hogy az emberek ezt felismerik, és mondták, hogy jaj, jaj ne. We've been fighting against him. Akkor most ellen ne hadakoztunk eddig. And they mourn. És ők jajgatnak. And they see him come on the clouds. És látják, hogy az ember fia eljön az égfelhőjé. Nagy hatalommal és dicsőséggel. Not a little glory. Nem kicsi dicsőséggel, great glory. hatalmas dicsőséggel. Everyone will be like, as Paul, was, when Paul saw dicsőséggel. Mindenki ugyanúgy lesz, mint ahogy Pál uh, volt, hogy földre esik, arcra borul uh, Jézus dicsősége előtt. And he will send out his angels to collect his elect. Those who have become believers during the tribulation, they will be collected by angels. És akkora, az angyalait és összegyűjtik az ő választottait, azokat az embereket, akik a nagyomorúság idején tértek meg. Now at the end here we have three things that Jesus tells us about The time period, okay? És itt három ö, dolog van, wanna, amit Jézus elmond them. még a, az erről a, az időszakról. The time, the de nagyjából így világos, hogy ez, ez hogy fog bekövetkezni. Rapture, Elragadtatás, aztán az Antikrisztus. Chaos, but peace. Három és fél évig ö, felfordulás, de nagyjából békesség. Az Antikrisztus felbontja a szövetséget, és akkor elszabadul a pokol. And then Jesus és akkor jön vissza Jézus. 32-35. Okuljatok a fügefe példáján. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Ez az egyik legnehezebb versét. Itt azt mondják az emberek, hogy jó, hát akkor Jézus nem tudta itt miről beszél, hiszen azt mondja, hogy nem múlik el ez a nemzedék. De emlékeztek arról beszél, hogy nézzetek a fügefa példát, vagy nézzetek a fügefára. It's fall right now, are Most itt az ősz, ugye hullanak a levelek, a természet lassan így, Álomba szenderül, you know, will come. Jön a tél. Everything looks dead in winter, minden, right? a Télen minden halottnak tűnik, igaz? February, Jön a február és day, a március. Days get longer, more sunshine. Ugye, egyre hosszabbak lesznek a nappalok, több a napsütés. We start to smile again. Egyre, jó, többet mosolygunk. <laughs> and, and if you look at the trees. És akkor megnézed a fákat, You'll start to see these soft little buds. Látjátok ezeket az apró kis piciker rúdjeket? They're gonna, they're, they're ready. Spring is. Ök készen állnak arra, hogy jöjjön a tavasz és a nyár. És azt mondja Jézus, hogy ezek a napok ilyenek lesznek. You don't know when going to start, nem tudod, hogy mikor fog ez elkezdődni. But you see the signs, de látod a jeleket. Signs, you know it's És amikor látod a jeleket, akkor tudod, hogy ez be fog következni. You know, it's going to és tudod, hogy ez gyorsan elkövetkezik. It's unstoppable. Ezt nem lehet megállítani. He says. You know that summer is at the gates. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Or he says that he is near, he is at the gates. És tudjátok azt, hogy ő is közel van, ő is ott áll már az ajtóban. And Jesus says, This generation, the generation that sees it. És azt mondja, hogy ez a nemzedék, aki látja ezt, ők nem fognak elpusztulni vagy meghalni azelőtt, mielőtt ez bekövetkezik. Okay, you, a you szón, ugye értetjük azt, hogy ő a tanítványaihoz beszélt. But they all died. De ugye ők mindannyian meghaltak. So Tehát akkor erre azt mondhatjuk, hogy Jézus nem tudta, hogy mit beszél. I can't quite say that. Ezt nem szeretném mondani. You know, he rose from the dead. Ő feltemette halábol. Sure Szerintem tudja, hogy miről beszél. A okay. uh, okay, sure, uh, Verzió, ami elfogadható, de nem biztos, hogy beleillik a szövegköre. to understand the word generation as, uh, uh, people like nem nemzet Uh -huh. Hogy a, nemz, a nemzedék alatt a nép vagy nemzet szót értjük. Because that word also means that. Mert ez a szó ezt is jelentheti. So, so this nation will not perish before these things hogy take place. Hogy azt mondtad, hogy ez a nép nem pusztul el uh, a dig, amíg ezben benem következik. That's an option. Ez is egy lehetőség. And it really is interesting. I, last night I looked at Wikipedia. How many times the Jews have tried to, be, you know, people have tried to exterminate the Jews? The Yeah, Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy hányszor próbálták meg emberek elpusztítani a zsidó népet, és uh, tegnap este ezt is megnéztem a Wikipédiában. Ez is egy nagyon hosszú lista. És még mindig itt vannak. Ez teljesen természet Már el van a pusztulnia ennek ago. a nemzetnek réges rég de még mindig itt van. Miért? Azért mert Isten szövetséget kötött okay? velük. Tehát ez igaz. de I think the the, the the context here is that generation that a that, that sees the buds on the tree, de én meg azt gondolom, hogy inkább a harmadik lehetőség állat fenn a szövegkörnyezetből erre lehet következtetni, hogy az a nemzedék, akik látják a, képletesen a, a rügyezést, ők látják, amíg az egész meg, megtörténik. És you know, uh, like pang, uh, visszatérhetünk it, you know? az előző órához, amikor arról beszéltünk, hogy mindez a vajudás kínyainak a kezdete. És most itt három kis mama is vannak velünk. And when they when they announced um, to us ah, we're, we're having a baby, you go like, oh, it doesn't look like it. <laughs> What? And when they announced to us that they're having a baby. Ja, aha, okay. Tehát amikor a kismamák bejelentették, hogy várandósok, akkor mondtuk, hogy hát jó, de hát nem látszik semmi. Yeah, really, it doesn't look like it. Téleg nem nem változtat semmit. Okay. But we After week, és ugye hétről hétre actually from week to week it's even hard to see the, the difference right először nem nagyon lehet látni a változást but maybe month by month talán hogyha havonta találkozol egy kismamával, but gonna be a time lesz egy idő when the, the says, amikor a kismama azt mondja uram vagy apjuk, itt apjuk idő, and The come. Jönnek a fájások. You know, first a few apart, Először and they... még több perc telik el, köztük. And then they're closer together. Aztán egyre sűrűbbek. First, you, know, you just see the woman go. and then you hear the go, ah! you know, they get more serious. <gül> egyre, egyre komolyabb reakciókat ad az asszony ezekre a fájdalmakra. And then you know it's not a matter of months. Tudjátok, hogy innen már nem fognak hónapok eltelni. It's not a matter of weeks. Hetek sem. It's probably not even a matter of Talán még napok sem. Már órákon belül fog Minutes. valami történni, akár perceken right? belül. És szerintem itt ezt mondja Jézus? When you see those signs, amikor látod ezeket a jeleket, when the clock starts ticking, amikor uh, elkezdődik. Uh, tehát elkezd kattogni az óraketyegés, no akkor itt már ezt nem lehet leállítani. A Ebben a nemzedékben, ahol elkezdődik, úgymond az óraketyegés, már véghez viszi Isten a tervét. 36-44-44. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyala is, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, melyen Noé bement a bárkába. És semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is akkor kette lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik hagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik örváltáskor jön a tolvaj, bírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. So Jesus says, all these things will be kind of like a fig tree mondja, Ez olyan lesz, mint a, a fügefa a, a, a tavasszal. It's also going to be kind of like the days of Noah. Olyan is lesz az időszak, mint uh, Noé napjai. When, when were and and Amikor az emberek uh, ettek, ittak, házasodtak. anything wrong with eating and drinking, and getting married? Van bármi probléma azzal, hogy az emberek esnek és házasodnak? No. Nincs, ez nincs. I didn't eat and drink every day, and I got married once. That was enough, eszem, by the way. <laughs> csak egyszer házasodtam, az elég volt. Uh, <laughs> <Szeretlek>. <laughs> so uh, people were uncaring. Nem We, they, they were uncaring. Teljesen kiabrándultak voltak, fásultak. Nagyon izgatott knows, vagyok, any good, but... mert úgy hallottam, hogy az új évben kijön egy új film Noé-ról. Nem tudom, hogy jó lesz-e, de, de várom. Nem csak Just... úgy, úgy hirtelen elkezdett esni az eső, de először Isten mindent előkészített. And he Noah to build a boat. És elhívta Noét arra, hogy építsen egy bárkát. And to the és hogy prédikálja az evangéliumot. Ő right? He built a boat big enough for a lot of people. Ő olyan bárkát épített, amelybe sok ember belefért volna. 120, years. 120 évig tartott. An amazing Látványos, bámulatos, látványos ö, ö, bizonságtételt adott ezzel. Arról, hogy Isten tenni fog valamit. Ehelyett az emberek csak úgy élték az életüket, they at man, és kinevették ezt a bolond embert, és ezzel Istent is kinevették, és az ő ítéletét. These things, ezek a dolgok will come in a cultural atmosphere like that. egy olyan fajta kultúrában fognak bekövetkezni, mint ami Noé idején volt. Amikor az embereket nem érdekli semmi. I, I say, you know, kind of like now, És right? azt mondhatjuk, hogy hát a mi kultúránk is, a mi napjaink is valahogy így néznek ki. A Beszélsz egy nemhívővel. God made you. Isten alkotott téged. Okay, so jó van, és akkor mi van? You know, te te felelőssége tartozol okay, Istennek. Jó, hát próbálok jó emberként élni. A Biblia azt mondja, hogy te ítélet alá fogsz esni. Ez, ez bánt téged, vagy izgat téged? Really. Há, nem nagyon. Csak úgy élem az életem. Próbálom így a legjobban élni, a legjobb emberré válni. Like, but can really know for és sure. minden mindig azt mondják, hogy hát de senki nem tudatja, hogy hogy lesz. And, well, I'm not as bad as my neighbor. Ja, hát én nem vagyok annyira rossz, mint a szomszédom. But the truth is, I just want to be happy right now. I just want to have a party. Da igazán... married. I just, just want to get on with my life. I don't want God to tell me. Igazán ez arról szól, hogy azt mondják az emberek, hogy szeretném élni a saját életemet, jól érezni magam, boldognak lenni, bulizni, és nem akarom, hogy Isten mondja meg nekem, hogy mit csináljak. So these will suddenly, tehát ezek a dolgok hirtelen következnek be. Egy olyan kultúrában, ahol teljes a közöny és tragikusak lesznek azok számára, akik nem állnak készen. Like a thief in the night. Ugyanolyan lesz, mint egy egy tolvaj a házban. I mean, uh, a Melinda szüleinél uh, volt egy uh, betörés és uh, úgy. Törtek be, hogy ők fönt az emeleten aludtak. Value, Nem sok értéket vittek but, el. But de tragikus volt maga ez a tény. It, it was, you know, it, it, de nagyon szörnyű volt, ezt elképzelni, hogy valaki így belopódzott az ő, az ő magánéletükbe, az, az ő saját házukba. Actually, És volt másodszor is egy betörés, akkor itt nem voltak otthon. All, all the Minden az összes fiókot szétforgatták. It's, you know, I mean, Ez teljes okay. félelem volt számukra. Mm. The coming of Jesus for those who are not ready will be like a thief És a Jézus eljövetele és azok számára, akik nem állnak erre hasonló lesz, és félelemmel töltheti elüket. It will be tragic. Ez tragédia lesz. There's something to lose. Van valami, amit veszíthetnek. And Jesus says, this will all happen, these all these things will happen. Hour that we won't és Jézus azt mondja, hogy abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Jesus Jézus azt mondja, hogy nem számíthatunk rá, nem számíthatjuk ki, hogy pontosan akkor, melyik napon fog ez bekövetkezni. De azt mondja, hogy készen állhatunk erre. Készen can be állhatunk. Are you ready? Állsz. If you're in Christ, ha Krisztusban vagy, here's the good news. akkor itt a jó hír. He won't come like a thief in the night. Számodra ő nem úgy fog jönni, mint egy tolvaj az éjjel. He'll come like a friend. Hanem mint egy barát. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt az én egyik legjobb barátom called me from Vienna. felhívott engem Bécsből. Didn't even know he was in Europe. Nem is tudtam, hogy Európában van. And he says, There's a train to Győr. Can you come and get me in about four hours? Azt mondta, hogy van egy vonat, ami Győrbe bevinne engem. El tudsz értem, kb. négy óra múlva. I'm sorry, he said there's a train to Győr. igen. Pontosan így mondta, hogy Győrbe érkezik ez a vonat. Győr. I don't know where Győr is at. gyor és néztem, hogy mi az a Győr. Oh, you mean Gyor? Ja, igen, Győr, Győr, Whatever. Megvan, jó. I said, yeah! Mondtam, igen. You know, nem tudom, hogy volt-e az este valami dolgom, de ha volt, biztos, hogy lemondtam. Mert jött a barátom. Jesus comes, be like that for you and I. és számodra és számomra. That's Jézus eljövetele, it. Ilyen lesz, és ez jó hír, nem? And I just want you és arra szeretnélek kérni benneteket most így a, a Biblia óra végén, hogy gondolkozzatok el azon, hogy a az ti saját életetekben minek kell megváltoznia ahhoz, hogy azt tükrözze, hogy te készen állsz Jézus eljövetelére? Vannak olyan dolgok az életedben, amiket nem kéne tovább csinálnod, hiszen ezek nem őt ö, dicsőítik? És vannak -e olyan dolgok, amiket éppen kéne kezdened tenni? How, how, how Hogyan kell a te életednek megváltoznia? And then just, just to és kérdezd meg azt is magadtól hogy milyennek kéne lennie az egyháznak, a gyülekezetnek a mi kis gyűlünk vagy hogyha a világszerte nézett Krisztus egyházát it, like hogy nézne ki Krisztus egyháza hogyha minden hívő minden nap úgy élne hogy készen állna Krisztus eljövetelére Teljesen más lenne minden Egyszerűen időnk se lenne arra, hogy bárki kritizáljunk. Oh the hangos worship was loud. Ja túl uh, hangos volt a the sermon was long. Túl, uh, hosszú volt a tanítás. I'm sorry, really I am. Tényleg nagyon sajnálom. Long, Igazán a bejelentések specifik. voltak hosszúak, nem uh, a Biblia óra. És ki kéne rugnunk ezt a bejelentésüket végző pasit? You know, nem fogjuk ítélni, elítélni a világot vagy ítélkezni We be the world. hanem inkább szeretni with the world. és szinte könyörögni nekik Get in the boat. hogy gyere szájba a bárkába gyere száj be. Jesus could come at any time. Jézus bármelyik pillanatban eljöhet you, you be found in him. és azt szeretném hogyha ő come. úgy találna hogy az övé vagy gyere be If, if the, the world, live, week, <laughs> és azt gondolom, hogy a Krisztus egyháza a világon, ha csak hetente mondjuk egy napot így tudna élni. Ezzel a várakozással. Szerintem megváltoztathatnánk a világot. And I think that's és azt hiszem, ezért mondja Isten, hogy légy kész erre. Ezért mondja Jézus, hogy legyél kész. Nem egy ilyen fenyegetés ez, hogy legyél készen, vagy megbánod. Hanem, hogy legyél kész, mert sok forog kockán. Nagyon sok forog kockán. A barátaid, a családod, your city, the people you love, a, a városod, azok az emberek, akiket szeretsz, hate, vagy akiket éppen Mindegyiknek az élete kockán forog. And right now we shine as in És most mi ragyogunk mint csillagok ebben az elbukott nemzedékben. A És a mi életünk bizonság. Isten jóságáról, és Isten ítéletéről, igazságáról, mert ő eljön, him, well. és akik nem találtatnak benne, azok számára ez, ez nem zajlik le majd túl jól. So like Úgyhogy éljünk úgy, hogy ma jön vissza Jézus. Got it? Értitek? És most csak egy egy ö, apró dologgal szeretném ezt lezárni, amit ö, régen megtanultam. Írd le, jegyezd meg. És tedd ezt igazza a te életedben. Plan like you'll live forever. Ö, tervez úgy, mintha örökké élnél. Oké? Okay. Persze meg kell takarítanod pénzt. a family, you're gonna make plans, úgy, right? szeretnél, egyszerűen tervezned kell. Plan, plan like you're gonna live forever. Úgy tervez, mintha örökké élnél. But live like Jesus is coming back today. De élj úgy, mintha Jézus majd ne vissza. Ezt can you remember that? Meg tudjátok egyezni? Plan like you live forever, but live, and that's the focus today, live like he's coming back today. Tervez úgy, mintha örökké élnél, de élj úgy, mintha Jézus ma jönne vissza. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te mindent tudsz. A jövőt. You've shared some things with us. És megosztottál velünk néhány dolgot. És Istenem, tudjuk, hogy sokszor hideg a szívünk irántad. Really és ez a világ megvakít minket azzal kapcsolatban, hogy mi igazán fontos. Néha nem várjuk a te eljöveteledet. És néha amikor így nyomás alatt vagyunk, akkor akkor nagyon szeretnénk ha visszajönni. És megmenterél minket ettől a világtól. We Uram, köszönjük, hogy minden a te kezedben van. And you have a plan. És neked van terved. And you have a timeline. És van egy egy idősík. And you're patient for our good. Türelmes vagy a mi javunkra. Gracious, és kegyelmes vagy. Rushed, és te nem fogsz túlzottan sietni. De nem is fogsz túl sokat várni. You, Lord, Köszönjük, hogy az egész életünk a Te kezedben van. Help us to trust you. Segíts nekünk, hogy bízunk benned. És hogy úgy éljünk minden napot, mint ez lenne az utolsó napunk, A te dicsőségedre. És így mondja Krisztus mennyasszonya, hogy jöjj el, Úr Jézus. Amen. Amen.